Nogu erdion gabo nongi torri zuen zuleimu gamers podcastera. Ba, ekizute, bideohuken podcastan lebatetikan. Eta bestetik ere bai, ba, e, nire mintza praktika beintzat daierz bueltatzen den arte. Bi brutal nao zuen, eh, bartzeroan atik. Eta, ba, bueno, pas, e, ba, bueno, takit hilero bezala, beintzat, azken aldean e, naiko bazertu dut podcasta. Ba, bueno, ekarriko dugu, ekarriko dut, ba, saio bat, kasunetan, e, bueno, gora bera, ba, betiko e hau da, ba berritatz mintzatuko gara, e, horri orri ikusi ditudan e, e, eskintza eskintzaren bat jarriko dut. Kasu ez da eskintza eren, bueno, aurreko astean eh Epicen ordaindu eh oparituzten poku bat eh dut dute eskintza bezala, nahiko merkea ikusten du dalako. Bentzat eskintzen duenelako eta e, bestetik ba bueno, hasteko ba, jokoarekin joango gara. Gaur ez dakit zenbat, zenbat eraino, emango nau hastejo hasteko joko hau. Eh ez dakit e, batekin naiko zengodoan, zeren ba bueno, ba, e, izan dira ba gutxikora bera i aste grabatu ez dudala, ba bueno, pizkat dena etorrezait gainera, ez? E, bueno, batetik <laughs> lana e, kontaktu ez ez? Nahiko estresatuta nabilea lan kontuekin e, ordu estrapila bat egiten eta hor Eta estetik, ba, bueno, ba duela joan Astean, ba bueno, ba porque Zebapili, e, ba, gardera, e, Juan zintzaigun. Beraz, ba, bueno, ba e, guzti hori, ba, ba, etorri zait esango batera, bainan, e, baina horregatik bueno, ba, ez duala grabatzeko hasti handirik euki. Dogoa, ez da, e, Baia bueno, izan, e, izan dut, alaide batzia ba, ba okutara jolasteko eta jokotara ba bueno, aritzeko eta horregatik ba, esaten nuen bezala e, ez dakit e, analisi joko baten analisi bakar ekarreko edo bi analisi sartuko dituzten ba, bueno, ez dira joko berdinak ez dira oso antzekoak e, baina bueno ba nahiko pentsatzen dut ez, ez da la oso motz, oso luze barkatu guango eta beraz baagian bi sartu hitzak ez. E, eta bueno, ba ikusiko dugu aver, ikusiko dugu Komentatzen du mesela, ba, berriekin hasiko gara eta lehen berria ba segurazki ikusi duzute ba, ba e, batetan. Hela eh ba bueno, ba Twitchek bat soldatak ez murriztu dituela, ez. Eh zer esan idugu honekin? Ba bueno, ba, orain arte ba Twitchek eh ola eh por defecto está aquí test diru banatze mota bat, gero ikuse genun ba ez dela diru banatze berdina ba guztientzako, baina bueno, diru banatze e, mota bat eta ba, duela ba, dakit, aurreko astean edo, ba e, argitu zuten, ba hau aldatuko dela, ez. Kontatzen dute, ba, bueno, ba, gertatzen dena da, ba, bueno, e, orain arte ba prime Ez goratzen zuten, ez? Baina hasieran batez ere Amazonek Twitch errosi zuenean. Ez dakit, bimieta, mazaz. Ez ba, bueno, komentatu zuten. Zure eh, YouTube... Momentu bat. Aberro orain hobeto entzuten zaidan zeren, ba, somatzen dut, nola? Ba, mozten da, ez? Eh, badauka hor... Eh, eh, Maiak badauka eh geiz, ez dakit no esan ba, olako mm, soinu muga bat eta soinu muga horretatik bera ez du grabatzen eta askotan ba hori ez dakit otomatikoki 50an jartzen zait eta beraz ba segurazki somatu zute podcast bat baino gehiagotan ba lehen silaba edo ez dela ondo sartzen ez dela ondo on, on, on tuz, la, ondo entzutela entzuten ez. A ber, a ber, espero ezagun, ba sai honetan arazo hori ez aukitzea. Eh komentatzenuen bezala Eh, orain arte, ba batez ere Amazonek gero sutuenetik, ba, Prime zure Amazoneko Prime kontuarekin ba zen neukan, ba, e, Prime subscription e, bat ilabetero, ez? E, hau da, ba, zure eduki e, no? zure streamer favoritori, ba, e, suskribitu egin zi eh alzi zuen ba, Prime kontuarekin eta ba iru euro dela ba subskripsio hori, horren e, kostua, ba 3 euroietatik, ba e, euroak edo gutxi gora, bera 2 tapiko, ba sortzaileentzako jaten hau e, gaizki izango aurreko urtean aldatu zuten eta prezioz jaitsi zuten eta hau ba bueno, bat egon ziren, e, batez ere ba Espainia mailan, eh Latino Amerikanere bai, zeren ango subskripsioak pila bat jaisten zituzten. Eta ba, bueno, ba, pixat, ba YouTube eta beste plataformaetan ikusi gumuzela, ba, ba, tratatzen dute, ez? Eh, amerikarrak batez ere e, modu batean, normalean ba, ba, kondizio asko zo beagotan eta ba, ba amerikarrak ez direntzako e, diren eh ba, ba, modu edo e, Errenta modu ezberdinak, okerragoak eskaintze dituzte ez. Eta esaten duen ba, bezala, hau, e, joan den urtean, ba, piskat, iragarri zuten, esaten zuten, ba, e, bo, e, ba bi eurotara edo, euro eta bederatzi tara, geizten zela, di bezprimeen suskriptzioa eta bar, e, Latinoamerikan horrein dikutxiago. Eta, ba, bueno, ba, momentu horretan, ba, kexapilla bat egon zian, e... Bueno, eh batez ere ba sortzaile hundietatik zergatik ba eh momentu horretan ere sartu zuten eh, limite bat esaten zutela eh ba bueno, sortzaile apokoitzak 100.000 eh, gustot eh, ilabetero zela gehienez ingresatu al zutela, ehz, publizitate kontuetatik eta bar. Eh, horrek eh, ba bueno, batez ere streamer hundienak ba pizkat eh, aserratu zituen eta horrek eragin zuen ba streamer haundi hauetako batzuk edo askok ba, e, beste plataformaetara joateko ba, mugimendu hori, ez, erreztea. Kasuan etan YouTube komenta, komentatzen dute, baina badakiz dute, bat, ba, plataforma ezberdinak, restream eta olakoak, bat, ba, plataforma ezberdin ugarietara aldi berean, e, bat, bueno, streaminga egiteko gaukera bat dutenak. Eta, bueno, pixka bat, bat, ba, jendeak, e, Twitch ez zuen, ez, ehm eh piskat e, aurrean jartzen baizik eta ba, bueno, ikusita, ba, noralaiteko batez ere ez? E, limitea jartzen zutela hilerero bat kobratu zezaketen, Ba, e, piskat mugitzen hasizian, ez? Hau ikusita, ba, bueno, orain dela aste pare bat aldatu dute hau. Eta ba, zer egin dute? Ba, piskat <laughs> ekonomia kapitalistanek ikusten duguna, ez? Alde batetikan. Eh Prime suskriptzioen balorea e, geizten dute, gehiago ez, lehen esaten genuen bat koma hau da zure iru eurotatik streamerrentzako orain arte ba, bat koma bederatzi irizten zen, orain augetxi dute, bat koma berrogeita mabosti iritsiko da, beste guztia, ba, Amazonen zako edo Twitchen zako, edo delakoa. E, Hau gainera, ba, bueno, ba, latinoamerikanere bai, ba, askoz gehio jetxi dute, lehen euro, oza, iru euro edo prime suskriptioa bakoitzeko euro koma bat irizten zen sortzean orain zero koma e, Claro haualde gehieta magost. Klaro, hau alde batetikan, e, pentsaten duzuten bezala, ba, ba, bueno, bat ez zere, ba, streamer txikiak edo ertainak afektatuko ditu pillo bat, zeren, e, ba, bueno, ba, seguraski, E, Gehien que dutenak badauzkate ba, hor donatzaileak eta subskripsio gehiago dituzte eta bar eta ba bueno askotan ba ez sus e, ez ezagunenak edo ba, agian ez gure prime kontuarekin ba hori ba, e, e, oparitzen genuen orain hori ba, ikusita oraindikan ba eh sortzaile txiki eta artaino hiek oraindik gutxiago jasoko dute eta hau gaizki e, bueno, e, gutxi balitz ere Ba, e, e, streamer haundi horiek dakaten, kobratzeko dakaten, limite hori kendu dute, ez? Esan dugu, ba, egun mila, gaizkiz banago, e, dolar hilabetero kobratu zezaketela Twitchen bidez, e, oain hori kendu dute. Eta, ba, eberaiek esan dute, ba, e, pentsatzen zuten, ba, ba, bueno, limite hori, ez? Nola baita, ba, ba, e, zakit, ez? Streamerrak E, beste modu batean e, ba, bueno, dirua irabaztaiko eta bar, ba, incentibo ezela sartzen zutela, ba, ez dakit ez, donatzen bitarte ez dakit, ez dakit. Eta, ba, bueno, esan dute, ba, ba, er, lege hori, ba, pixka bat eragin duela ba, streamerak ba, beste plataformetara jutea, eta horrek, ba, bueno, nola baita, auldu du ez, Twitch, eta ba, pentsatzen dute, ba, pixka hori horri huelta eman bartzaioela, eta ba, limite hori kendu dut, ez? Eta esaten duen bezala, ba, ekonomia, e, ekonomia kapitalista honetan bezala, ba, ikusi dugu, ez? Sortzaie txiki eta ertainak nolabait zigortzen dituzte, eta handiei, ba, geroz eta benta, abantaie gehiago ematen diete, ez? E, Twitch konsumitzen dut zute, ba, seguraski, ba, ikusi dut ba, agian zuen sortzaile favoritona da, ba, beste plataforma atera joan dela, barian plataforma da jarrituko da agian ba Twitchera bueltatzeko, ba, ba, ba, ba eskusa bat izango du. Baina bueno, e, ikuste ikuste duzuten bezala, eh aun Twitchek nahi duena aldatzen du, ez? Eta modelo hau, ba, nolabait nahiko ondo dago, zeren, ba bakoitza etxean, ez? Bere streaminga egiten eta bar, ba dirua irabazteko aukera ematen dio. Baina egia da, ba, Twitchek nahi dituenean legeak aldatzen ditu eta zenbat kobratzen duzun, beraik markatzen du eta barrez, eta hori nahi duenean aldatzen du. Beraz, daro, e, ff, bizit modu bezala Twitch eta YouTube eta loakol plataformak nire zaizkit bat ere eta ez ditu planteatzen ez? E, ez negatik, baizik eta ba, bueno... E, E, ba, bueno, ezagunei eta barredo lako idei jaba sartzen zaien buruan ez, beti ga, e, galdetzen dut e, ba, ba, ez. Ba, dakizu, ba, hori ez. Irabazten duzuna ez duzulo kontrolatzen eta behin egun batean, ba, YouTube edo Twitchi buruan sartzen bazaio, ba, zue, zure, herrialdeko jendeak, ba, gutxiago kobaratu bar duela, zu gutxiago kobaratu bar duzu ez. Budun, klaro, garatzai, e, barkatu, e, sortzaia korretan, ba, ez dakate, mm, ahotxandirik, e, ba, egia da, ba, Twitche plataforma jartzen duela tabar. Baina egia da, ba, edukiera grabatzen dutenak ba direla, ez? Eta beraz pentsatzen dut, pentsatzen dut ba, e, diru geiena edo guztia ba sortzaileentzako joan beharko litzatekeela, ez? Baina bueno, hor ikusiko dugu ber, datorren hilabetetan nola ea mugitzen dian, ez? Streaming, streamer handiak, e, plataforma Athleticrestera edo Twitcha boltatzen diren eta bar. Eta beste berri batekin joango gara, ez daki goeratzen zuten, baina e, bere momentuan e, uskezik izbanago abenduan izan zen, eta e, e, nola zen, uizauteko jokua, uizautena zen? Internete bilatzen egin ez? E, ba, bueno, komentatu genun nola, ateratzen zen... E, Hoar, ezait e, burura etortzen ez Starfield, parkatu, Starfield. Estakitearen da Estakit Ubisoftena? Estakit norrean, bueno. Starfield atera zen, e, abendon gezkiz banago, eta bueno, jendea ba, nahiko kexatu zen, nore ikusi genuen, zeren, ba, bueno, ba, buk ugari etortzen zian, e, rol jokua zen edo ez zen horlako eztabaida sortatu zen, eta, ba, bueno, momento horretan komendatu nun, nola, ba, bizkat, hildo, antzeko hildotik, ez, hor, e, isilik, ba, Star City zen jokua dugu, ez? Star City zen, Eh, ba, antzeko tematika baduen eh, joku espaziala dugu, noizteko ba simulatzaile barra abentura joku bat dugu eta komentatu genuen nola ba proiektu gezkizpan hago 2013an edo amabian an edo 11an ezakiz 2000 gutxian ez? Eh, ba, argi, eh, mm, ezagutu zen eta ba bueno eske eh, promesten gen nolaiteko ba, noliteko, ba esperin, Simulatza espaziala, aventuras beterik, eta nolaiteko ba sistema solar guzti bat e, simulatu behar eta izango zela ikaragarria joko eta barrez. Eta, e, ba bueno, hori guztia e, anunziatut zuten, eta ba bueno, gar, gaur egun ja ia gutxigo ez, ikusten da, baina egia da, pixkat, e, ba bueno, hainbeste jaip sortut eta bar, ba loako grofanden kampaina batean bitartez, ba finanzatu ziren, jendek pila diru jarrizun eta e, e, diru horrekin ba, bueno, e, urte pare baten ostean ba, jarri zuten alfa bat ez? Alfa bat edo bai, alfa bat uste uste zala. Hau da, ba, e, jolasgarria garria den bertsio bat, baina e, ez da gona bat ere bukatuta, faioak e, asko dituena eta barrez eta zorretan, e, alfa honetan ikusten genuen nola ba promeztu zituzten gauza gehienak e, ba zauden implementatuta ez baina beraiek esaten joko ba bueno jokoa oso ondi azalala eh zingo sute la ba, e, garaiz guztia implementatu baina saiatu bat zirela e, nola saiatu bat guzti hori planteatzen eta horbian ba jokoa apur bat atzera atzeratzen atzer, atzer, atzer zela Baina, eh, ba, bueno, saiatuko zera, edukirera guzti hori horregotea, or, ez? Eta ikusi dugu, nola, e, urteak pasata, ba, gauza gehiago gutxi goraera batzen joan dira, ez? Ba, planetageiago, oin arte ustut, lau planeta bakarrik daudela, bainan. Baina, bon, nahiko hondiak, ez? E, zonalde, jolasteko zonalde oso hondiekin eta bar, e, jokalari bakarreko modua sartu zuten, eta pixka, nola jolasten da, baina, bueno, batzen hortika aztera, ez? Eh, esan bezala, ba, bueno, jokua nolabaiteko simulatzen du, orlako abentura espazial bat, eta beraz, ba, bueno, gure eh, espaziontzia beharko dugu, ez? Jokua ziera batean, ekik ez dartean kampainaz, eh, lagunduta, ba, eskentzen zuen jokalari, ba, pixkat, dirua sartzeko proiektuan, eta nolabait, garatzaia, el, e, garatzea, dirua emateko, ez? Garapena, pixkat, jarretzeko, e, eta ba, truk eskat ematen zuten, ba, e, espaziontzia, ez? Hau gero, behin alfatera eta olako guegune oso handi bat jarri zuten, eta hor bertan, ba, e, alfarako sarrera hori erosizten ezake, esan bezala, ba, gaizkizpanago beremo hori ezaketan datu, ez, pero ez duziela berrogei eta irurogei tamar reuro gutxi gora kostatzen zela, ez? E, jokura jolazteko... Ba, licentzia hori. Eta horrekin, ba, depende, zemadiru jartzen genun espaziontzi bat edo bestearekin azten ginen. Espaziontzi hauek e, guretzako dira, ez jokoan erosten duguna guretzako da, gure kontura sartuko da, eta e, suntxitzen badi gute ba, bueno, automatikoki berriro sortuko da, jokura sartzen garenean berriro. Baina hori, zameztela, ba, espaziontzi guretzako izango da eta ba, horrek lagunduko diguez, planetaz berdinetara juteko eta barri. E, hau komentatu genuen e, batez ere ba, izan delako gaiz, ez banago historian e, diru geien jaso duen jokua garapenerako, ez? Eta hau, ba segurazki ulertza kostatzen da, baina ulertu bar bai, ba jokoa esan bezela, ba, astagik eta garren urtean edo e, garatzen hasizela edo edo behintzat eh jolasgai bazegon ja alfa bat gutxigonak gara horretatik, beraz Ba, urteak pasala joan dira batzen eh geroz eta jokalari gehiago, ez? Eta e, urtero ematen dute nolabaiteko ba jokoan es gaudenentzako lako e, oferta, ba zoro bat eta eta bueno, tontakeri bat eman e, ematen duena, ez? Eh ba adibidez, ba, mila dolar eta 10.000 dituzu, ez dakiz zenbako eh espasiuntziak eta bueno, gauza ikaragarriak jokoaren barruan, ez? Ba bueno, guzti hau, zertxapasartu zartu duan, e, komentatzen dut zeren, e, ba, Star Citizenen garatzei okurritu zaien azkena, ba, Cloud Imperium Gamesi, da e, hipoteka inverso bat eskintzeko, eskintzea. Hau da, jokuan dirugeio sartu nahi duen jendea ematen diot aukera jendeari ematen diotaukera, ba, e, nolaiteko hipoteka ba, impo, e, inverso bat e, sinatzeko, hau da, zu jokura E, sartuko zara emango dizute jo berai, berrogeita sortzi mila dolarrean mm, baloratzen duten edukiera ba, espaziounziak batez ere e, Eta horren truke espero dutena da bazu hiltzen zaenean zure etxea beaientzako egizatea. Eta esaten hemen nuen bezala ba, ba, bueno, urtero lako gauza zoroakkurtzen e, e, okurtzen zaie Eta, ba, honetan, berri honetan, eh, e, ba, bueno, ditu, dituzte bi jokalarri eta biak komentatzen zuten, Kristonako ba, eskaintza dela eta Zeongia euskeni datela, trenik momentu honetan bakarrik an 10.000 nituen e, joko nei sartzeko. Eta ba orain eskaintzen diate aukera hau eta ni seguraz giltzen naizenean, ba, ba, bueno, ba ez dut etxea zerta ez zertarako behar eta orduan ba bueno, ba, eta nik izangout ba kristonako dukiera eta beraz kontua da ba, ba esan bezela joko honek kezki izan hago milioi baino gehi jaso dituela garapenerako eta momentuz alfa batean dago orain lekan. Beraz ba ba bueno, Star City zenen berri bat etortzen den bakoitzero, eh, nahiko mm, ba, Naiko, va, flipatzen dugu, ez? Eh, orain dikan eskaintzak daude eh, jokoan sartzeko. Eh, komentatuko dizuet, a ber. Eh, zein dan hoentxe bertan, a ber, dagoen eh, dauden eskaintzak. Eh, da Robert, Robert Space Industries eta, eee, ba, bueno, ba, a ver, bazen ikustea, momentu batean, eee, ez, e, momentu radiofoniko, aparkatu. Eee, <risa> bi aukera doka zute, momentu jokuan sartzeko, bi, bi aukera, merke, batetik da, berrogeita mar dolarro dintzea, gutxi gora era berrogeita boste euro edo, eta ez angozute, eee, ba, bueno, espazio untzi bat, eee, eta beste aukera da, ba, ba, ez, berdina, behira, bai 50 dolar gutxi gorabe 55 euro baino gehiyo eh eta ba nor ba, beste espazio bat segurazki ba hu, ematen du ez dakit ez eh erasorako espazio untzi bak edo holako kaza bat edo ematen du ba bueno bi aukera mate dituzte edo edo bestela ba, sartu zaitezke jokuan ba oso handi bat bezela eta ba, hipoteka inbersoarekin, eta barrez. Ba, bueno, eh, jakin ezazuela, hor daukatzute laukera, nik ez dut gomendatzen batez ere, ba, esan bezala, alfa batean dagoela kogekoa, baina ba, ba, bueno, ikusiko dugu, noren zajoaten dan. Eta, hau, esan da, eh, guazten eskaintzekin, eta eskintza eh, bezala sartu dudan gauza bakarra, eh, esan bezala, berez ez da eskintza bat, zen ez da prezioz getxi, bainan eh, joan den astean, eh, gaizkiz lan hau, bai joan den astean uste dutzen zala, eh, oparitu zuten, eh, nora da, eh, Epic Gamesen, eh, Love izaneko joku bat, eh, amodio ingelesa ez Zer da lo ba plataforma joku bat da, pixka bat eh, gogoratzen diana, eh, Celeste jokura, edo adibidez, Super Meat Boy jokura eta barrez. E, hau da, da, plataforma joku bat, non jolasten joango gara, gauza guztiak hilko gaituzte, eta pixkat guzti hori eski batzen joango gara. Celesten edo Super Meat Boyen adibidez, ba, bueno, mapan nahiko txikiak zian, eta e, ba, bueno, beti torki berdinetik azten ginen, eta hiltzen zen bat ziguten, a, bazakitez, bukaeran edo bu, e, berriro bultatzen ginen azierara, ez? Kasuenetan, e, maparen azierara. E, Kasuenetan, e, lovek eskintzen duen aukera, noraiteko, bueno, Ez dut esango jolazmodu, baina bain zailta, zailtasun modu ezberdinak eskentzen ditu, eta, ba, ba, di bez, ba, zailtasun erosoena edo izaten da, ba, ba bueno, gu jolazten garen bitartean, e, botei bat ematen bat digun, horieteko, ba, e, respawn puntu bat sortuko dugu, ez, berreaziera puntu bat sortuko dugu. Puntoiek sortu al alditugu, nahi, nahi dugu momentu guztietan, beraz, ba, bueno, ez dira gastatzen. Eta, horretaz ba, orre, lagunduta, ba, saiatuko gara. Eh, faseak pasatzen Joko nahiko saia da. Eh, plataformaak oso oso ondo burututak daude, eh, bere komplegidaukate eta eta bueno, izan bezala, ba, ezdia oso horresak. E, baina egia da da, ba, bueno, eh, eh, ba, hori sart e, momentu, edozein momentuan e, sartu dezakezunes, ba, seguraski lagunduko dizue. E, gainera, gainera, gainera, ba, bueno, esan benzea, beste saltasun modu bat, batzuk eskentze dituzte, ba, adibidez, e, ba, bueno, espirra e, modua, edo adibidez, ba, ba respawn puntu e, gutxien sartu, e, gut, e, ba, ez da, fase bakoitzeko respawn puntu bat bakarrikan sartzeko, edo adibidez, ba, ba bizitza murriztuak e, dituen jolas modu bat, pixkat, ba, bueno, konpetitibitatea e, sustatzeko, Eta, ba, bueno, ba, esamezela, ba, Celeste eta Super Meat Boy bezalako jokoak gustatzen bazaizkizu izkizue, joko hau pila bat disfrutat, disfrutatuko dut zutez, zeren, ba, ba dauka zailtasun puntu hori eta gainera, ba, ba bueno, grafikoki oso, oso simplea da, o, e, bueno, bere polita bere simplea tasunean, ez, goratzen du pixka bat, ba, ba, ez dakit ez, komodore konsolara edo edo atari konsoletara eta barrez. Eta esamezela, ba, bueno, jokua eskaintza bezala jarri dut zeren, joan den ustean, joan denen astean, oparitu zuten, e, 2, irurogeita bederatzi euro balio du eskintza barik, eta e, joe, eskintza gabe iruditzen zait, batez ere mango izuen orduetan, e, orduekin barkatu, ba, ikaragarria iruditzen zait, ez? Joko gainera, ba, ba justo jabete honetan e, e, atera da, eta, ba, esan bezala, 2 ba, eurotan iruditzen zait, ikaragarria, egia da, ba, bueno, Celeste, Super Meat Boy, segura eskintzetan prezio berdinean edo merkeago lortu dezak ez dutela, celeste adibidez epiken operitu zuten, eh, segurazki ez dut ikusi, eh, baina Super Meat Boy <laughs> seguraski eh, bain, eskentzetan zehon edo, edo paritu dute eh, momentua iritsita, baina esan bezala ba, bueno, ez badakiz dute badaki zertan gastatu bi euro, ba, iruditzen zait eh, Cristonako alternativa eta esan bezala oso oso ondo joko bat nipila disfrutatzen nahi naizena ez eta bueno, hau esan da, guatzen E, muzikaz aldatzera, eta joan goara, hitz ba, azteko jokuaz. A ber, bale, jazta. Eta, ba, esan bezala, ba, azken aztetan ez, ez dut izan grabatzeko aukera ondirikan, baina eukidu eta zanduta aukera, ba, bizat videojoku utara azteko, ez? Eta, e, ba, bueno, ba, dakiz dute nola ezkeintzetan eta, bar, ba, lortzen dituan, lortzen ditu jokuak, E, komentatu nuen, ez, e, rediten dagola Google Play Deals izaneko subredita eta, e, ba, bueno, subforo edo subreditorretan, e, eskaintza joaten dira jartzen eta askotan, ba, bueno, kristonako eskaintzak lortzen dira e, ba, hiperzio murriztuan, xentimotan edo eta, e, ba, bueno doan, ez e, eskaintza hauen bidez, adibidez, ba, ba, bueno duela ezakitzen basaio itzain nuen, ba, World of Insanity jokuaz Dela la Olaco Basurvival Horror edo, Survival Horror Shooter bat, eh? Eh, ginela, etxe batean sekta batek eramaten zuen etxe batean eta horre ikusten genituela, eh? Eh, ba no bueno, e, da, e, ba, mostroak, de mostro abruak eta bar. Eta Baragatzai horrek noiz behinka ba, eskaintza hartzen ditu eta bere jokoak eskainttzetan jartzen dute eta e, esa bezala Wal fintzenetik aizki hizbanago hamazzaaz pientimotan erosi nuen eta bazai honetatik beste joko batzuk eskainttzen es esa bezala e, aere dira eta hauetako bat izan da ahazte ba, e, honetan e, egingo dizuedan jokoa. dela mainzel, mint zel e, jokua. E, hau, ikusun e, aplikazio batean bitartez ikusi nuen, aplikazia, e, nola da, izena duena, da, eskintza aplikazio bat daukat, hor, e, Google Play Dilzen ateratakoa, up on sale a, e, aplikazioak eskintzan, izena duena, Google Playin dago eta doainikoa da, eta hor, ikusi nuen, e, ba, aplikazioak eta jokoak ateratzen dira, eta, ba, bueno, e, ikusi nuen, ba, hori, e, gazkizpana go, hogeita, ez, ez zen hogeita marxentimotare izten jokoa, eskintzan. Eta beraz, ba, ba, bueno, animatu dintzen, joko honetara jolastera. Zertaz doa mainzel hau? E, ba bueno, e, da zientza fikzio istorio bat da, non, ba, pixka bat, esnatuko gara, horrela ikusiko da, nola, ba, gure protagonista, gure gure buruan, sartzen eguten olako, esan ba, dezakegu modulo bat, ez, olako kutsa bat. Eta momenta horretan, ba, gu pizten gera, e, be, esnatzen gera. Eta e, ba, ikusten dugu ba, laborategi edo gartzela edo delako batean gaudela eta hortikan sehetoko gara eskapatzen ez. E, eskapatzen garen bitartean ba, bueno, ero e, torreko dira guardiak eta bar, eta horre kutxiiko egute pixka bat e, jokoaren mekanikak eh? Zalde batetikan era zotze mekanika, e, objektuak aktibatzeko mekanikak eta barrez arma azaldatzeko mekank horrelakoak. Eh, jokoa nahiko aldapa, eh, suabe eduka, ez da oso luzea, eta beraz, ba, bueno, nahiko eh, sarrera erraza eskintzen duen jokoa da. Klaro, eh, jokoaren eh, bai, eh, alde indartxua komieta artean, ba, ba, bueno, ba, bere historia da. Aurratzen ez historia ez dela kristonakoa, eta gainera ba, jokoa gezkiz banau, ez dakit Rai Spark garatzaien ungoa dan, Baina ni pentsatzen duz eurazki errusiarra dela, zeren, e, ahotsak ba, bueno, eta nola entzuten dian, ba, e, erruziarrak ematu dute, tipu hauek. Kontua da, ba, ba, e, guk gartzela laborategi horretatik eskapatzen zaiatuko gara, e, eta hor, pixkat, hasiko da gure historia garatzen, ez? Momentu batera tera iritsiko gara, non beste, hasieran gutxi gora gara. Era. E, beste pertsonai batzuk topatuko ditugu eta ba, kontatuko digute nola e, gure IESA, ba, beraiek e, ba, bueno, beraiek eragindute eta ba, lagundu bar e, diegutela eta em, bere objetibak lortzeko, zeren ba, bueno, ba, hauek nahi dute pertsona bat salbatzea, baina pertsona bueno, horretarako berriro gartzela edo laboretegira sartu bar gara eta bitartean bitartean topatuko gara, ba bueno, gaiz mm, san dezakegu eh, bosekin, bueno, el, da, gaizkilekin topatuko gara. Eta eh gaizki joer gure, gurekin interaktua interaktuatuko digut, eta bizkat gure historia garatzen joango da. Jokua jolasten da ba, bizkat 3 iru, pertsonan e, e, shooter bat. Vale. Orduan, e, behatz batekin ba pertsonaia mumtuko dugu eta hiru hirugarren e, pertsona ikusiko dugu, hautatu. Gure korputza guztiz ikusiko dugu. Eta beste behatzarekin ba, iku, a, e, markatuko dugu norantz apuntatzen dugun. E, e, tirokatzea automatiko da. Beraz ba, bueno, apuntatzen dugunean e, gaizkile bat edo egoten bada, ba au tiro, tirokatuko du. Eta esamezera, ba, bueno, ba, jolaz moda nahi korrexea da, egia da, ba, bueno, pixka bat e, zail, e, zailtasuna egoko dela ba, ba olako jefe final bat topatzen dugunean, baina ez daude asko, nik ez banago, bi oiru, e, bi gohoratzen ditut horrein, agian iru. Zeren horrein, e, bukairako ba, jefe final ez dut gohoratzen ez, baina gutxien ez bi daude, eta faseagoik pasatzea, ba ez da oso zailea egia esan eta eh ba, jokoren alde o beintzat, jokoren bai alde indartxo historia da eta historia ez da kristonakoa baina egia da ba u bueno, ezkentzan erosita ba ba neko joku onairoitzen zaio dela ez eh, historia berez gu ba esan bezela ba gara ez daki guzter jarri diguten eh, buruan eh Baina, claro historia holako ziberpank historia bat da, eta beraz, ba, bueno, eh, spoiler ginez, eh, komentatuko dizut, ba, ohartuko garela, ba, gure korputza edo ez dela gurea beziketan, nola baiz, gure buruan jarri duguten eh, gauza horretan, modul horretan, ez, gure memoria edo gure... Eee, eh, nola da, eh, eee, eh, eh, Bai, gure memoria edo gure egerta erakor jarri dituztele eta gurputz ez dela gure. Nola baiteko, ba, Android ega garela, ez? Ziborri e, edo ez dakitona daitu. Eta, ba, bueno, ba, e, saietoko gare galdetzen, nondagun gure gorputza zergatik bukatu, bukatu dugun horrela, eta barrez, zergatik, zeren, ba, bueno, gure protagonista, hor dut duela, go, ba, memoria galdu duela, eta gogoratzen ba, ditu ba, gauzatzu, baina beste atzuk ez. Hortik, ba, gure etxaiekin eta gure lagunekin zango ditugun e, interakzioak, ez? Zeren, piskabat, e, ba, bueno, historia kontatzen, e, historia garatzen lagundokoa digute. Kontua da, kontua da, ba, esan bezala, historia ez dela kristonakoa, baina, ba bueno, ba, ez dagoa, ezkita batez ere, ba, telefonoan hor joku bat, abentura joku bat, abentura shooter, ez dakiruna ditu, joku bat, batez ere hor lako grafikoekin baneko ondo dago. Grafikoak ez dira kristonakoak ematen du gutxi gora ebera. Ba, mi bimila eta bos bimila eta marreko bideo baten grafikoak, gutxi gora bera. Eta, ba, ba bueno, hori historiaz dela osa hula eta jolaz modua ez dira kristonakoak, zen azkenan ba, nahiko, nahiko errepikakorra izango da. Mugituko gara fase batetik bestera, e, gaizkiak tirokatuko ditugu, armaz aldatuko dugu, zeren munizioa e, agortzen da. E, Bapiskat horrela mugituko gara. Hau joko hau normalen ez nukego, gomendatuko, e, zeren, bueno, bedo piskat geldituko iltzaideke ez, e, del monton. E, ez dut gauratzen egintxe bertan zenbatean dagoen joko hau, baina, akitez, e, neli, eskeneik goratzen dut, ba, e, amazazpizentimo ustekizik ez da nago, konstatuzetzea dela joko hau e, eta klaro, amazazpizentimo eta ba, jokoak kristonako, ez? Eta bezala, ba, bueno, nahiko entretenik garria ez da luzea e, ez da, ez da uzka mikro deinketak, e, grafikoak nahiko onak dira, eta nahiz eta historia ba, ez da oso ona, eta jolas modu ez da egia da ba, bueno, e single player edo pertsonaie bakarreko esperintzia nahiko ba bueno e, nahiko disfrutagarria eskintzen duena eh holako mikroordenketarik gabe ez dauzka, ez dakit ez, ez dauka publicidadtik ez dauka sentzorretan ba baesan bezala ba, ba oso ondo dago ez eta batez ere ba, ba joko wishlistean wishlistean sartzen baduzute ba segurazki E, hilabete bat, e, ba, batean edo pare batean segurzkizkintzen ikusiko duzute. Egia da jokok ez da Euskalk kristonako e, puntuazioak bostetik hirukomaz zazpi ez da txarra ez da. Baina egia da ba, Bizkat ba, azken e, reseinak eta azken puntuazioak ikusi baditu zute Ba, ba, nahiko azkenak, nahiko, nahiko onak daude Nahiko ondo daude eh, Badago baten bat, ba, puntuazioza eh, Txarra gartzen duena Ejartzen eh, duena, zeren, ba, bueno, ba Bera ba, ilun ustetan, ba, diudez, ikusi dutez eh, Ez duela Ez keintzen tutorialan nola eraso Eta barra, uge zurra da, ez, baina, bueno Ez atunen bezala, ez nahiz liatuko Gehilegi, -ge. eh, jokua Oso marke badago, ez atunen bezala ba, Berroita manxetimua dugu oso ondo dago Eta joko esango litzateke eh galduezina, ez? baina bestela ba, bueno, normalean bada, pixkat eh ba bueno, nor ba e, ba, bueno osojoku normala sentzu horretan. Beraz, esan mainzel, mindset Spark park garatzailearena. Aurkitzen hor aur wishlistan sartzen baduzute eh hartu <laughs> Artu eskintzan dagoenen, zeren esan bezela, ba gian, hori, e, euro batean edo 50 centimoetan, nahiko esperientza ona delako. Bestela, ba, guzti izaztu. Batez ere, bueno, beti, ba, zuen e, zuen estiloko jokua izatea ez. Ez bazezaizu gustatzen lako pertsona e, single player aventurak ez bazezaizkizu gustatzen eta e, ba, shooter mekanikak egiten eta bar, ba, segurenik ez. Baina, ba, esan bezala. E, ni bezala, ba, maz espizientimo kostatu, ko, kostatu base, kostatzen bazeizue, ba, ba, ez dut zute galdu joko hau. E, eta ta bueno. Eh, ez ez mira. 35 minutu daramat grabatzen. Beraz ba, beste jokutaz eh itzengo Ah, bueno, ez dut bukatuz esparkatu. Eh, raid hau beste joku gehiodo ditu. esaten nor bezala. Eh. Eh, norada, Wall Street Sanity, adibidez. Eh, hau, eta gero badaukabeta beste ba, badaukabestatu Slaughter seriekoak, ez? E, ez dakituna esaten dena euskeraz, matanza. eta e, kasu honetan ba, nik beste joku bat eskaintzan garatzei honen e, beste joko bat lortu nuela eskaintzan, dela slaudert e, bi asaltoen prision eta ba, orain azken aldean, horrein ez joku honetara jolazten, lako shooter, hau da hau zaka aventura handirikan, e, bueno, gartzea batean saltuko gara eta hor dagoen guztia tirokatuko dugu oso sistematikoa jokuo Baina negia da, ba, bueno, shooter bezala nahi kontreteni garria dela, automatikoki tirokatzen du, eta arma ezberdina ditugu eta bar, eta ba, bueno, terminalak ez, piskat, edo ordenagailuak irakurtzen, ba, piskat historia txiki bat kontatzen digu, historia e, ez da, ikaragarria, baina negia da, ba, bueno, shooter joku bezala, ba, nahi kontotagola, eta esametzela, ba, e, Rai, Spark, Rai Spark garratzei hau e, askotan eskentza jartzen ditu, eta, ba, joko hauek eskentzan sartzen dira. Momentu honetan, Wall of Insanity adibidez, irukoma erroita marra eurotan dakazute, mainzail bi koma goita eta slouter 2, slouter 2, berkatu, bi koma goita deratzean. Prezio honetan, ez, baina, baina, Wall of Insanity, ez dakit, irur sentimotan, oso ondo, mainzail, hogei sentimotan, ikaragarria. Slouter 2, ez dakit, zemak kostatu zizte, eso gutxi, berroita man esentimotan, ikaragarriera bai. Beraz, abono. Eh, hau izan da nire mainzelen analisia. Nota. <risa> Nota. Presionean badago ikaragarria. Presio txarrean badago ez hartu. Mundokar <risa> jokori korkerna. Eta, bueno, hau esan da, hau esan da. Eta denbora gelditzen dela, gustatu koletzaidek erebait zaitea best jolastoa beste joku bati buruz. Kasu honetan, Fractal Space HD. Beste telefonoko joku bat da Google Playen dakazote joku hau e, Beratuko e, Garatzei da Haze Games Eta, ba, bueno, joku gehi editu Asunetan, ari nez, ari nez, ari nez Aber, gaiat Garatzei, vale. bai, Fractal Space HD Momentu honetan 2,8 Bailetzi sentimo balio du Barkatu, 2,2 Bailetzi sentimo balio du Baina negia da, esan esamezela, ba, joko eskintzan lortu nuela, eta gainera, ba, bueno, Google Playko saldoa badaukat, e, eta beraz, ba, ba, bueno, horlako ba, joko normen eskintzetan agertzen zaizkidanean, ba, ba gustatzen erostea. E, zertaz doa Fractal Space HD hau? Ba, bueno, izenaz, esan dezakegu dela Fractal Space jokoaren e, e, de, al, definizio altuko, ba, ba, ba remake-a edo, eta... Puzle joko bat. Bizkat eh holasteko bat zarete adibez e, Cube edo Portal edor lako joko batera. E, gogoratzen du eta ba, hemen ez ba puzle joko bat da. Lehen pertsona jolasten den puzle joko bat da. Eh ez dut iroki eingo baizik ba bueno, hoangoara botoiak sakatzen eta gar. Eh jolastu holastua duzute, ba pizka sama ba, nahiko antzekoa da. Estenat estenatoki ba fasez berriak igaroko ditugu eta fase badiez ba botoi basakatu basa, barko dugu. E, botoi hori sakatzeko agidez ba, gu jartzen, gainean jartzen garenean ba aktibatuko da eta beraz grau, gu mugitzen garenen ate hori izten da. E, bilatu bar dugu zeozer gainean jartzeko. basierako hiserako horrelakoak izango dira, ez? egin ba, saltogin, este oterikutu, caja bat lortu, zeozeren gainean e, itxachi eta bar joku aurrera joaten denean, zailtasun hori igotzen joango da, eta batez ez zera, ba, bueno, fasen estruktural datuko da pixka bat, ez? Ba, laserrak aterako dira, eta gian, ba, ba, laserrak xeratuko gara ez, e, e... gidatzen ez, ba, puntu atera apuntatzen, e, bai, emateko edo puntatzeko eta puntorretan e, egiten, e, bueno, puntorri ematen diotenean batea bat ireko zaigu, eta bar, e... Ez da spoiler andika zer, bueno, bit, ari garen bitarte, ba piskat ba, portal edo bai edo Q edo Orlako gukuei gogora ekarriz, ba pixat, historia bat kontatzen e, Juango dira. Kasu gure gurekin hitz egingo duen nolako abogotx, ro, gure pertsonaia, ez? Agots roboteko batekin e, hitz egiten Juango da, emakume batean robotiko. Eta ba piskat ba, ba, inguruan ba piskat historia garatzen Juango dira. Ezan eh, bezala, normal, jokuak eh, o historiak jokuarekin eta jokuaren mekanikarekin ez daka iaia ia zerikusirik, edo zein tematika jarri aldi ezagirik oso eta historia berdina segura kontatuko luke. Baina nagia da, buzle ba, ba, jokoak eta hori guztatzen zaizkit, eta zentzorretan, buzle ba, bueno, joko bezala, eta te, batez ere telefonotarako buzle ba, joku bezala, ba, oso ondo dago ez, eh, ez da joku oso luzea, Baian askenean, ba bueno, badauka horlako, daiteko ba, no, izpiak bide altzeko eh e, pistola ba, de la combat eta badauka holako eh, ba, mochila jetpack edo mochila ez egiteko motxila bat lortzeko aukera eta beraz, ba, bueno, horren inguruan sortzen edo edatzen e, joan dira mapa guztiak e, estetikoki, bueno, ez da está caragarria, baina ez dago bain ez da batereka. Ezke izan bezala, ba, fiskat hori, ba, 2008. Eta bos bimila eta marreko bideo joku bat ematen du. Eta telefono batean hori nahiko ondo dago egia san. E, Irtsiko da momentu bat bat ere zere e, jokuaren bukaeran. E, ba bueno, mapakia ba, nahiko komplikatzen direla. Eta zentzorretan ba, ba, gustatu zaitere bai, ez? E, nola, ba, zailtasun hori igotzen joan da. Eta azkenean, bapiskat, e, ba, ez dut esango era oso katartikoan e, bukatzen dela jokua edo bukatzen dela gure historia bañan, egia da, ba, ba, samazela, telefono batentzako, ba, iruditzen zaiet oso joku ona ta bezer, batez ere ez dela oso joku ezaguna, ez. 100.000 descarga ditu Google Playen, ba, batek pentsatuko loke asko dela, baina egia da, ba, ba ari garela adibez, ba Marvel e, Marvel Snap edor lako joku bat milioika descarga dituela. Eta sentso horretan, ba, jokua pixka gelditzen da, ez? Horlako e, e, ez ezagunen terrenoan, ez? Jokak oso oso puntuazioanak ditu Google Playen, e, bostetik lau puntu zazpi. Eta esan bezala, ba, bueno, norma horrein momentu honetan. E, beiratzen egin naiz, beiratzen egin ez momentu honetan e, bi hogeita meretzi sentimoa balio du, baina negia da, ba, fractal space, HD ez den bertxioa, ba, doan dakazutela segurazki publizitatearekin benta, bueno, edo ez, zeren Google play ez du jartzen, publizitatea dauka ba, baina bai, e, aplikazio barruan e, erosketak baditula. Eta e, ba, bueno, ba, probatu nahi baduzute aukera on iruditzen zaite. Esan bezela, ba or, puzle jokoak, e, jolaztu, e, puzle jokoak gustatu. behar zaizkizue, baina negia da, ba, ba nahiko arritu dela, ez, esan bezela ba joko e, joko bat, oso merkea ez dakitzen ba, kostatu zitean 70 e, centimo edo. Eta pentsatzen, orla app Google Playen ikusin nu, eta pentsatzen, bueno, ez daik karagarria, baina nagia, ba, bueno, haber entreteni garria dan ez. Eta, ba, kriston ba, harritu nau, joko hau, egia esan, asko zokerra goa espenuen eta ez, ez da ez dela hokerra, baizik, eta nahiko ondo dagoela ez. Eta gaina, ba, bueno, telefonoan jolazteko eta badakigu ez dela pantalla handi batean jolaztea bezain erosoa eta kontrolak ere bai normalan pantailan e, ikututa eta bar batzugu ez diein erosoak baina claro normalean ba joku motzagoak dira eta beraz ba bai, asko disfrutatzen dira ez beraz ba bueno eh Games eh honen Fractal Space HD jokuari e, ba ematen diot eh gomendagarria nota edo gomendagarriaren nota e, ez da ez baina bueno ez dinbestekoa bon, izango litzateke aurreko bezala oso prezio merkean ikusten bauzute, eta segurazki garatzei honek ere bai, eskentzak egin ditu, e, ba, e, hilabete gutxiro, ba, e, lortu baro zute, joko hau, eta bestela, ba, bezala probatu nahi bauzute, badauka, badauka ere bai, bere bertxio, e, ba, doainekoa, bere, e, ozera, erosketa, integratuak, eta baraz, Eta bueno, hau izan da, berroita bos minutu, emango ditut zentuz eta bi joku sartu ditut ikarragarria, egia da, ba, eskintzak ez dut sartu, aste honetan. Baina, bueno, pentsatze dut, ba, ez baditu zute probatu, ban, ba, bueno, emandizu edela ez, bixat, e, ba, bi edukiera ez, e, e, en... nora da, e, emandizu dela, bi eskusa ez, jolasteko. Eta horrein, guazzen, ba, musika igotzera eta... E, Juan Guara, saien amaia erakitzen. Eta hau izan da aste honetako saioa, bezala, ba, bi, ez dut joku bakarra sartu, ba ez eki eta bi, eta honen ba, ostean, segura eski, eta musika huentzun da, Baten batek galdetuko du, ez? Ez duala, ba, elefanteare, elefanta gela barruan eh, ez ez duala itzegin. Punto. Ez da esaten, lasaten elefantean la habitación. <risa> ez, eh, ez duala oni buruz itzegin dela. Ba, bueno, eh piskat, mundua, txo gaming mundua, txoratu eh, duen jokuaz, ez duala itzegin. Hau da eh, Pal World jokua. Ba, espaino ba, gehiagok segurazki ikustu duten, nola? Ba, der, atera dute, nolako Pokémon joku baten moldaketa bat non Pokemonak tirokatzen ditugu, ez? E, antzeko, ba, ba, mekanika badauka, ez? Pokemonak lortzeko bainan, e, ba, bueno Pokemon hauek ahultzeko eta bat aukeraz berenia ditugu, alde batetik ba, gure ditugun Pokemonak, ez? Jaurtitzea, hoien aurka borrokatzeko, edo ba, gure e, ametraia eta pistolekin, ba, Pokemonari tirokatzea, ea hultzen dugun eta lortzen dugun E, ba, ba, izatzea ez e, Palworld hau e, datorren zaioan du gudu e, baina e, ba, bueno, izan da ikaragarria zeren izan da estimen historian izan bigarren joku, e, estrenu oberena izan duen bigarren jokua e, eta ba, bueno, ez dut esango india dela zeren jokua ba, bueno, no? e, ez da asko kostatu baina dirutza kostatu du Eta egia da, ba, bueno, joku, eh, jendeak zuela asko ematen jokun buruz eta orain, txerberta, ba, jende pila bat ari da jolasten jokunetara. E, esan berra dago, ez dela Pokémon mod, moduko joku bat, baizik eta e, da crafteo edo e, no, e, superbientzea joku bat da, non, ba, bueno, lortu barko ditugu... E, Eh, ba, bueno, erremintak eta bar eta hoien ingurun sortzen joango gara ba, gure gure etxea gure objektuak eta bar. Pikat eh, estilo horretako joku bat da baina egia dazala ba, bueno, grafikoki oso o, o, joku ikararagarri ikusten dula eh, oso polita eta baduka da, ba, ba, Frikada hori ez eh, non ba, Pokemonak tirak, tirokatzen ditugu e, Esan bera dago ez dela, ez diela Pokemonak berez ren bestela Nintendo ba, Kristonako salak eta jarriko lukela Bainan, eh, ba, bezala, ba, bueno, ju, au, ju, mundua, ba pishat, ekaitz bat bezala hartu duela joko eta orain zer jende guztiari dela jolasten jokoenetara. Eh, izan bezala hau datorren saioan, e, gustatuko leitzadek fiskat zabaltzea, zeren e, fenomeno hau ba, ba nahiko interesgarria da eta peskat gustatuko leitzadek ere bai azte bat edo azte pare bat pasatzea ez peskat ulertzeko e, zergatik ba, flipatu duena in jendeak e, joko ni buruz Eta e, saia maritzen duan einean ere bai komentatzea e, datorren, az, bueno, datorren saierako, ez dut esango datorren asterako. Datorren ez daukadala dala bertan e, joku aukeratuta, baina ba bueno, ari jokuari zela jolasten, ez? batetik alde bat komentatzen dituen ni zuen telefonoan, ez? Es louder P jokuari. Eta bestetik ere bai ari naiz jolasten eta ez da badaki ez dut dala bukatutako zeren e, buka bukaezina da. Baina, Assassin's Creed Origins, jolazten erina naiz zorentxe bertan ez dakitzen bat urtu eramango ditut, togei ordu edo eramango ditut, eta, ba, ba bueno, ja piskat nekatzen ari dit joku hau ez. Eta gustatuko litza egen, noiz bait, ba, ba ekartzea bat ez, ba, enbeste ordu sartu diodan e, joku bati, ba, gustatuko litza egen piskat, e, nere ikus ematea ez. E, momentu aurrera gotuko edizuet, ba, ez dakit nik ez dakitzen, bai, plak-flak guztu izan zala azken a, jolastu nuena eta ja piskat nekatutan egoen, azaskit jokuetaz eta orin zau dela piskat e, antziinoko Egiptoan e, oinaritzen den joko hau oso ondo dago ez, amarrado, teknik alde teknikoan oso ondo dago e, kutsa guztiak ez betetzen ditu, e, zanbar duen guztia badauka, baina negia da ba, bueno, ubizoften jokuak e, azken urte eta bezala Ba, ikono pila bat dode mapan e, e, egin behar pillo bat eta egin behar gehenak ez dute zertarako balio da pixkat denbora ez eta zentzurretan nekatzen ari nau joko eta ez dakit bukatuko dudan baina gustatuko letzadek datorren saioan hau ez bada e, o, datorren saioan ez bada ba, e, ez, pixkat ekartzea eta joko honetan zitzegitea eta bueno, hau izan duzute astenaren neteko jokoa espero dut zute, e, joku, esperudu, ba Ideiak, e, saionetan eman ditu aden ideiak, ez pixka bat. Aprobe aprobetxatzea alba uzute, eta bestela, ba, bueno, ba, pixkat, entretin garri ezatea ba, ba, podcast hau. Eta, ba, nik, datorren astera arte, datorren saior arte, ba, agurtzen zaitu usteet. Aio!